Így kész leállunk, nem ez a főcím majd teljesen úgy stens. Külön kiadás, 5. adás. szátok meg! Hűséges hallgatók! Ezennel bejelentem! Hallgatok A külön kiadás! kiadás. A Vissza podcasten Így van, megérdemlitek, úgy bizony, ez nem egy szokványos adás lesz. Nem. Itt minden, ti értetek van, ahogy eddig is minden, Ahogy az zenék is, hallgatóktól, hallgatóknak. Elsőként a ts az azaz a térkövönsült, lángos, kedves Rehi Roland hallgatónk Együttesre következik, az ennék a melledről káposztát. Című, fantasztikus pangslán. Erre. Válogatott zene, válogatott hülyeség, válogatott Hallgatok! hallgatók! Erre a számra egyszer nagyon durván lepogóztak. Erre a Vigyutit! Ennék a menedről káposztát! Itt. Itt. rám az ánuszkád! Ja, Folytogatnak a közben! valami hasonló. Néha úgy érzem a témek szinte az ölembe hullanak, múltkor voltam egy ilyen államalaposzónak nevezett bulin itt Csákváron, és a parti hevében a diktafonom is kikerült a kezemből, amit pár perc múlva vissza is kaptam, rajta egy ilyen életkép csokorral. Hogy érzed majd itt Csákváron? Mesélj nekem! Nehéz kérdés! Nehéz kérdés! Burkolnak a Balázsék! Balázs, hogy ízik neked a pizza? a pizza menjetek a faszomba. Haló, itt tessék. Haló, ott tessék. Ott ki van? Hol? Miért nem élt Tudj fel a picsarba a diptefonodat! <gül> Amerikában jösszem! Köszönséged tímere! Az van Az megy! Meg. <gül> mielőtt inni mennénk! Egészségedre! Hánnyia <gül> <Annyiattor> tudok vagyunk itt? <így. gül> Orvát Máté hallgatónk írt nekem egy jó terjedelmes e-mailt, köszönöm szépen, nagyon jól esett és abban többek között azt is megkérdezte, hogy mi alapján döntöm el a káromkodások kisipolását, ugyanis előfordul kurva és is az adásokban. Összintén szóval erre nincs túl sok logika, inkább az hogy felveszem és kipróbálom szimplán és megsipolva is és meghallgatom, melyik hangzik jobban. Például, bízebbasszott meleg van, vagy pedig szebbasszott van. Ma már nem múlhat el adás a kolleginám nélkül Merre vagy fordító? Aztnak kell -e kiabálni, itt vagyok a kanna mellett Hol lennék? Kedves fordító, a felhívásod nyitott füleket talált Ennyi kérdést még az életbe nem kaptál szerintem Nézzük csak meg, hogy mire kíváncsiak a kedves hallgatók Lökjed. Tubik Peti azt írja Üzeném a fordítónak, hogy ne legyen ilyen kemény Egyszer valaki azt kezdte terjeszteni rólam, hogy agresszív vagyok Le is téptem a redkes pofát. Pályát. Szóval te csak ne mondd meg ki legyen a kemény, mert rátrakok egy szopó állarcot és rálépek a lábadra egy traktorral. Telek Jádám kérdezi tőled, hogy van-e neved? Igazából nincsen. A hajléktalan szállón, ahol most vagyok mindenki fordítónak hív, vagy hülye picsának. Egyébként ha választhatnék nevet, akkor mondjuk Gyula lennék, mint a nem változtató műtét előtt. De régen is volt. De most hívjatok inkább Christine-nek. Ja, a Kriszti ez jó lesz. A másik kérdése pedig az, hogy van-e pasid? Jelenleg nincs be, Régedben kavartam Usztics Mártyással. Akkor még férfi voltam. De remélem az RTL klub nem indít velem fordítóférjet keres. Meg hasonló szarságokat, mint az Alekozz. Meg a Benkül. Az kurváragás. Egyébként egy teljesen lecsúszott egzisztenciájú idegbeteg vagyok, egy kocsintusért megkaphatsz. Gellért kérdezi, hogy mi a véleményed a Bartosizmusról és Bartos Csé Istvánról. Nagyon bírom. Jó magam is hithű Bartosista vagyok. Napi 20 liter kocintust bedövlentek. Ami mellé ugye volt a száz szál cigi, Meg ugye a tikúr és a nyers hús. A gélisztára nemrég szoktam rá. A csideológiám viszont még nem elé kiforrott. A következő dal a pozitív zenekar lájkolott című szám lesz, amelyben kedvenc vöröshajú zsiráf azonom, hegedűs boglárka hallgatónk is vokálozik. A nem vegy tiszta reggit játszó arcok klipjét is érdemes megnézni, szerintem amit kartondobozból ki lehet hozni, azt ők megtették, egyébként finom a vizuál. Következik tehát a pozitívtól a lájkolód, agni Horváth Máté küldött nekem egy e-mailt, amiben ilyen csók törvények vannak. fogom a fejem. Azt írja a lányoknak készült szarság, hogy azt higgyék, minden tudnak, ebből fogok szemezgetni. Ez szörnyű baszki. Oké, okay, kezdem. Ha a fiú nem mer megcsókolni gyával. arra nem gondoltál, hogy herpeses vagy, vagy szimplán ronda? Mindegy. Ha a fiú csók után mosolyog, boldog, vagy a részeg, esetleg be van tévve, szerintem. Ha a fiú csók után szomorú, másra gondol, vagy épp aznap előtötték a kutyáját, esetleg a szád, csak azzal csókolóz, akit szeretsz. Attól függ mi az indíték. Hamis csók nagy sebet hagy főleg ha beleharapsz az ajkába vagy a nyelvébe. Nyakra várra adott csók vallomás, azért bíróságon ezt szerintem ne erről az ügyésszel. Ha a fiú a lábadra lép Igen, ha méhen rúg, akkor is. A lányok imádják. Ha a fiú megcsókol, hundle le a szemed, de remélem erre nálam nem kerül sor. Ha a fiú csókja hosszú és tüzes imád, vagy szimplán kanos, A csók szerződés, hm, akkor árpádék konkrét orgiát csaphatok a honfoglaláskor, vagy csók kettesben a legédesebb, ja, az utcán eléggé sós. Az első csókot jól gondold meg, hogy meg a nem éről. A csókot el kell fogadni, Ö, ez nem minden esetben tartom jó ötletnek. Erőszakos csóknál nincs édesebb, de amikor leharapja az arcod. Sötétben öt csóknál kevesebbet ne hagy. Hmm, akkor nem a kecskevékák békák cuppognak éjjel az ablakom alatt. A homlok csók gyanakvás. De el a kocsimat? A adott csók szerelem, vagy társadalmi norma. A vál vágyakozás, hé, hey, az előbb még vallomás volt. Az orra adott csók együttérzés, hmm, javaslom, ha tocsogat takonytól az illető, ennyire azért ne érezzünk vele együtt. A hajra adott csók megaláz, mi? Megalázás? Téged aláztak már meg? A hátra adott csók forró vágy, vagy csak nem akarod megfordítani. A fekve adott csók boldogság, vagy izomláz. A fűre adott csók izgató, hmm, fülzsír. Ha a fiú nyaja a száját csókra vágyik, vagy vízre, esetleg egy kiló labellóra, vagy béke. Ja, ja, békön. Hmm, békön. Az 1 percig tartó csók rövid, 2 percig tartó csók közepes, 3 percig tartó csók szenvedélyes, 5 percig tartó csók szerelmes, megjegyzem, fennáll a fulladás veszélye, 10 percig tartó csók fájdalmas. A fiú nyitott könyv csók után olvasni lehet a szeméből. Az amalfabéták nem lehetnek szerelmesek? Ha a fiú mélyen a szemedbe néz, szeret és meg akar csókolni, esetleg csípás vagy. Ha a fiú elfúj egy gyufát, választ kér. Mi a nyám nem lehet unalmas a gáztű meg a dohányzó. Szeretni jó de csókolni még jobb, valami csókfett is iszta, Aki a csókot szereti rossz ember nem lehet, de perverz még igen. Az ígér csókot 24 órán belül teljesíteni kell, különben felroban a világ kitör a háború és a delfineknek lesz igaza? Vagy mi? A lánya kapott csókot duplán adja vissza a kérdés, hogy kinek. Virágot és csókot adni nem bűn. Kaptál már valakitől mérges szömörcét? Nyálas csók szemtelenség vagy jó emésztés. Azt ór is kikön. A következő dal a Lions of Suburbia Segregation című notája lesz egyenesen a 2011-es Méci Stokk fesztiválról felvéve. A Skaregi nagyon egyedi stílus keverékét játszó bandában többi ismerősöm is játszik, de külön kiemelném Mészáros Nelly hallgatónkat, aki szakszofonos a zenekarban. Továbbá köszönhet Ferinek, Janknak, Jújnak és a többieknek is, akik hozzájárultak, hogy becsempészhessem az adásba ezt a kis finomságot. Lions of Suburbia Segregation Live. Ki vagy? Csak emelt ritmus lábaira Pesejken tested a is és érezz át Táncol át hogy ezt az éjszakát De nekünk nem számít a bőrszín nem számít ki vagy Csak emelt ritmus lábaira Pesejken tested a is és érezz át Táncol át hogy ezt az éjszakát and jazz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 Szintén, először vendégeket is hívtam, köszönjétek sok szeretet -e és Fatszot, azaz a Fekdencét és Sikli Fecot, az a Vakablas sound System tagjaért. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat! ez Sziasztok! Ki milyen szerepet lát el ebben a formációban? Én vagyok a menedzser, és a dolgokat velem kell megbeszélni <súdját> minden, úgyhogy Hogy minden lappoljon meg legyenek a hangcucok, kábelek, beleszélni az időpontokat, persze ez kamol az egész, de. <súdját> a lényeg a lényeg. A Igen és a sör. Tehát, hogy legyen sör mindig a pultnál és ez Erről? Erről így nem. Igen, és akkor a művész úr meg ő látja be a, ezeket a feladatokat. Látja be, belátja, és akkor tudod, és akkor tudja, hogy mit kell nyomni. Művész úrnek. nem, nem szeretem. De, nem. De, az nek. De Miben Én vagyok a selector. Én válogatom ki a zenéket. Nekem kell ismerni az összes a számot, amit lejátszok. Hogy tudjam, mi következik mi után. És mit jelent az, hogy Sun System? Honk Honk az a ja. <laughs> Egészen magyarul hát ez egy ma hogy ugyanaz van, Az 50-es években, Jamaikában nem igazán volt rádió, ezért az emberek eljártak olyan emberekhez, akiknek volt zenelejátszójuk. Nem ezt lejátszoljuk, és tulajdonképpen itt tudtak meg híreket, szó, szóval, úgy működött, mint egy falu rádió. Ilyen zenéket játszottok leginkább. Tehát akkor a Regi, tehát a csőregi és és A Racksteady, roots Regi, raga, és újabban a is nagy őrületlen. Mely előadók inspirálnak titeket a legjobban? Oh, Marli! <laughs> <laughs> <laughs> <Na, bavváli>. Most <laughs> King Tabby. A Mik a jövőbeli terveitek? Három dolog is lenne, igazából mindegyik ugyanaz, hogy csak az egyiket mondom. Zenélünk és nyomjuk, és meg fogunk több helyre bejutni, és tovább lépni, és fejleszgetni, és többféle zenét játszani is. Pénzt. És pénzt. Tehát most er az így a 200 forintból felszerünk, ugrani a 200 forintra, vagy egy sör, vagy valamit, zeneileg is fejlesztünk, új hangszerek, hangcucok, és még lehet, hogy új emberek tagok is belépnek a rendszerbe, hogy úgy mondjam, a hangrendszerbe. És hogy lehet így ilyen szans tovább mert élő hangszerekkel? Igen, új hangszerekkel, például dob, konga, ilyesmivel néha egy trombita is beleférne, talán egy szaxi, <gül> egy laza szaxi, egy laza szaksi, de ez már egy másik hangszer úgy gondolom tehát hétfő esténként szokott lenni egy dübörgés nevi. műsorunk kedden Nem van, van és nem mindig na jó, én nem tudom mit keresek <gül> itt na mindegy, szóval kedden és nem mindig mostanában nem szokott lenni, igen, de az akkor... egy egyórás live stream műsor Előben keverem a zenéket és meg lehet Hallgatni internet rádión keresztül utolsó kérdés az, hogy hol lehet titeket legközelebb hallani és megtalálni Jövő hétvégén valószínűleg lesz egy fellépésünk Itt helyben csákváron. nevet, most nem mondok a reklám miatt Jól van akkor a Gyuli láz. Na, szóval ott leszünk a, a Kavália söröző Fit Grill barban. Lesz Macy's Talk szerintem jövőre, is ott is fel fogunk lépni Esetleg a NoWave keretein belül is Megpróbáljuk ismét hangot adni magunknak, vagy valami ilyesmi Hát igen. nem tudom azt mondtad. Jó. Na szóval a lényeg, a lényeg hogy, hogy, hogy lehet minket hallani és az internet rádió is ami nem mitről mond, hanem keddenként és nem mindig, úgyhogy figyeljétek a honlapot Facebookon és kövessetek. Köszönöm, hogy eljöttetek, most pedig szárt átveszi a keverőt és pár perc erejéig ti is beléphettek a Sound System zenei világába. Köszönjük a meghívást. Select a vakablak System. Much. I won't let yeah. them really worry my two Sisters more love for your mothers and your fathers, more love for the young and the elders time. more love Come spread it, cause you know we got it I don't like them no said that I love will chant about Down the lane, round the corner, all over town See the people sleeping on the colota road Can't find no water and them can't find no food Yeah, Babylon better World on your tool Make the people suffer and you not be no school Breadwash the people with your idiot rule Put your mother last, buy your girl your shoes Them lose. More love for your brothers and your sisters. More love for your mothers and your fathers. More love for the young and the elders. More love, we come spread it cause No say that woman. Give to Daniel increase the population they will miss see so the whole of them in the same situation. Mother cry, baby cry, find solution. See you with the split, them a them walk in station. Tell the said them we sang. go mix up in a them guns. Who am I? Volt a podcastnak egy kismalacós Photoshop pályázata, aminek a nyertese Jampó lett, ezért most ő választhat filmet, nézzük is, hogy mire esett a választása. A hét filmje, Antiron. A robot. Mi? Három órás indiai skifi? hollywood CGI cégéi paradicsom? Ne vieskegy már, Jambo! Meg nem engedem, hogy többé játszanya remény reményjátékon. Oké, okay, rövid összefoglaló. A történet szerint a zseniális mentális képességekkel megáldott tudós elkészíti fő művét, egy emberszerű robotot. Ám nem csak egy gépet épít a feltaláló, hanem a robotnak megadja az érzelmekre való képességét. Ennek következtében a kreálmány pillanatok alatt halálosan beleszeret a tudós barátnőjébe, ezért alkotója tönkreteszi a robotot. Sajnálatos módon Tervek fennmaradnak és rossz kezekbe kerülnek, így az ellenség megépíti saját szuperrobot hadseregét, amelyel világuralomra tör. Öszintén szó szóval ez az összes robotfilmes klisé 3 órába sűrítve. Ja. két képkocka azt írja, hogy a dohányzás és az fogyasztás káros az egészségre a készítők. Ennyire tisztában vannak vele, hogy ezt a filmet csak részegen vagy betétve lehet nézni. Autót indiai zene indul, a pupilla már nagyon tág. Nem telt el 5 perc, és már nincs gravitáció, könyörgön, tudósok repkednek a laborban, ár nevű kis fehér termos Alakú szolgarobot. Diak! <gül> <gül> Magyarázza már el nekem valaki, hogyha Indiában ennyi pénz van kompjúter grafikára és számítógépekre a filmfelvétel miért olyan szemcsés, néha, mint egy 70-es évekbeli Kung fu film. Michael Jackson inspirációt is látok itt bőven, a robot miután meg tanul járni egyből a komplett koreográfiát ad elő Az előtt anért gatták beszélni, most meg már énekel. Félig indiaiul félig angolul beszélnek. Szerintem a stáb és egy A4-es lapra felírták az összes angol kifejezést, amit ismernek, és ezeket igyekeznek minél gyakrabban beszélni. Szúrogatni. De érted, ha félig magyar lenne, akkor ilyen lenne. Le krumpi. Szürke marha. Most mi van? A cselekmény hirtelen átment videóklipbe, minden felvezetés nélkül ha a szöveget idézek, hány atom lehet a szerelem benned? Hány neutron elektron lehet a mágneses szemedben? De a harc nem tudok mit mondani, nem mondhatom rá, hogy abszurd, mert az lealacsonyító lenne azzal az agyfasz mennyiséggel szemben, ami történik. A robot az egyik banda összes fuxát. ma Magához megnesik, telepatikus farmer letépés, vonat beérés görkorcsolyázással, vonatra átszaltózás, vonat oldalán futás, rúdugrás egy ember szájából, négy ember négy irányba történő szimultán kilúgás egy vonatból. Újabb klip, hiperrealistikus cégéi babadobálás, két óra, 10 pontos gázolás animáció, a robot levezet egy szülést, a robot szerelmes lesz, totális szélcsendben is leng a haja, cégéi szúnyog kergetés, a robot beszélget a szúnyogokkal, nem lepülött meg. alkudozik a szúnyoggal és. Teljesíti három kívánságát. Igen, igen. Áramütéssel megöl egy szúnyogot, ami a szájába repül. Azért egy sört bedobok most. Robot-koreográfiás, Lady a Fit, fluor szintű videóklip, dalszövegrészlet. Lopom az áramot a szemedből, veled nevetek, ha villog a Bluetooth, motorszívvel ölellek. Ugh, most, hogy van már nem egy sör egyre Á, germán antagonista, itt még német könnyekre is számítani lehet. Annyi dolog történik, amit képtelenség egyszerűen leírni, így séró beállítás gondolattal, meg uh, indiai electric buggy Biztos, hogy ez. Látni akartam. Ó, még egy videóklip. Már hogy 10 perccel nem volt egy sem, kezdtem aggódni, itt a részlet. Öt 5 láb magas növény vagyok, legelhetsz rajtam. Ha zöldfű vagy a tigris füvet legel, miért lenne baj? Ja, mi miért lenne baj? Gyümölcs vagy nem fáj a vállad? Mmm, hm. morális tanulságok. Ah, még egy óra. Esküvői robotámok futás, motor és emeletes busz találkozása, epik, repkedő autók, pankráció ember és kocsi között, a robot pajzsnak használ egy kocsi, 180 fokos felfegyverkezés, vörös szem visszahelyezés, terminátor, <kös> <De> <kös> Jogdíjak Vég, Végre egy klip Ez az De Rájöttem ebben a filmben a sex a tánc lehet Ilyen szempontból kurvasokat dugnak A robotok hatalmas fegyveres golyóvá állnak össze A robotok hatalmas sodrófává állnak össze A robotok hatalmas toronyá állnak össze A robotok hatalmas kígyóvá állnak össze Most egy picit elkezdtem gyanakodni, hogy ez nem igaz történet alapján készült <hül> Matrix, <hül> Transformer, <hül> Jogdíjak <hül> Drámai nagy monológ és vége <hül> Szóval hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem szórakoztam de nekem ez kicsit olyan volt, mint egy borzasztóan nagy költségvetésű irigy honorimérit produkció, de ha az életben egy Bullywoodi filmet akartok megnézni, javaslom, ez legyen az Anthiran Robot 2010. Ismét eljött a hülye zene ideje, és most a kedveteket akasztják a hóhért. Rövid életű alterparodia formációm a meccsen dugós egyik trackét hoztam el nektek. A Projekt ötlete onnan származott, hogy megelégeltem, hogy az emberek oda vannak a 30 y, meg a masz féle új generációs basse bandákért, és elkészítettem a magam kis válaszát ezekre. Ennyi volt már a Visite Podcast hallgatói külön kiadása, írjátok meg észrevételeiket, írjátok meg észrevételeiteket, kívánságaitokat, Facebookon, e-mailben a halaszgergy 2 ra vagy a www .pecazene.blogspot.hu-ra, ahol az összes eddigi adást megtaláljátok, lájkoljátok szana a térkömön, sőt, lángost, a pozitívot, a Lions of Suburbiát és nem utolsó sorban a vakablak Sound system És akkor most következik a dugós, Csináld Magad című száma. Cső, hülyezenem! Örüljél meg meg! No, no, mi van? Figyelj, figyelj ne csüngél ne a csecsen, inkább elmondom, elmondom, hogy, hogy készül, készül a meccsen. A meccsen. Először vegyünk egy alapot, amit már az alfabíd is letagadott. Ez jó lesz. Indítsunk egy üvegydiával. Folytassuk hanyag eleganciával. Itt egy szám, mondd meg mire más. Olcsó rémet, többségedi lettás. Befejeztem be! Nem lesz effré, mert nem akarok Ha veled vagyok, akkor se tudom. Rakjunk bele pajzádul, nem visszese, De csak olyan gyermek, ilyen szexesen olyan szexesebb, medvesebb, medvesebb, medvese, tök mindegy Szemébe hív, hív a keze dumát, de kütet nevet Óh, oh, ez olyan szexuállt, ez olyan szexuállt A kortás kirakva, hozgó rá a hamba Férkőzés van bizalmamba ez a bele Embereket, híveset volt rémeset És az KT Mi alter Mint mondjuk, egy kiló malter Még egy biszki nem Mokát leszek te Rakjunk a kiállást is, az jó! Addig nem, nem lesz a nézőtéren kus, Amíg nem jön egy melankolikus! Észrevette, hogy széved nagykorú, Sose voltál még ilyen szomorú! Hát a következő rimmel várhatsz egy kicsit, mert most ezen úgyis elgondolkoznak még ott a sarokban is, mert igazából te se tudod, hogy mit akart ez jelenteni, de mindegy majd később belemagyarázol valami akkor. Kell még olyan rém, amit a hülyének néznek, és később majd ebből a számból is idéznek, ilyen káromkodós. Szerez egy kicsit örömet, hogyha beszolsz hozzá baszom a sörömet. És hogy elérjük egy átlagos szám szintjét, a végére dobjunk valami őszintét. Kiadtam a számból a történetet, csak összefasztam a kedvenc rímeimet. Mert nem voltak itthon a nyámé, felvettem a szobában és kész.